Частина п'ята. Торонто. 27. Був момент на Землі, який, якщо дивитися ретроспективно, здається неймовірним і насправді тривав навіть менше, ніж мить у масштабах людської історії. Скоріше, як один змах повіки, коли можна було зробляти на життя виключно фотографуванням і інтерв'ю з відомими людьми. За сім років до кінця світу Дживан Чоотхарі домовився про інтерв'ю з Артуром Ліндером. Джован кілька років працював по апарацці і цілком пристойно на цьому заробляв, але йому вже було до смерті огидно стежити за знаменитостями за клумб на тротуарах і сидіти в засідці в припаркованих машинах. Тому він намагався стати журналістом, який пише про індустрію розваг. Робота, яка здавалася йому такою ж неприємною, але все ж менше огидною, ніж його нинішня професія. «Я знаю цього хлопця», – сказав він редактору, який раніше купував у нього кілька фотографій, коли за випивкою зайшла мова про Артура Лінтера «Я бачив усі його фільми, деякі по два рази. Я стежив за ним по всьому місту», – фотографував його дружин. «Я зможу змусити його говорити зі мною». Редактор погодився дати йому шанс, тож у призначений день Джован поїхав до готелю і пред'явив своє посвідчення та акредитацію молодій агенції, яка чергувала біля дверей пентхаус-люксу. «У вас є 15 хвилин», – сказала вона і провела його всередину. «Люкс був оформлений паркетними підлогами та яскравим освітленням». В одній кімнаті на столі були канапе, а кілька журналістів сиділи, втупившись у свої телефони. В іншій кімнаті перебував Артур. Людина, яку Джован вважав найкращим актором свого покоління, сиділа в кріслі біля вікна з видом на центр Лос-Анджелеса. Джован, який мав око на дорогі речі, відзначив важкі штори, гладку тканину крісла, крій Артурового костюма. Не було жодної причини, казав собі Джован, через яку Артур міг би впізнати в ньому того самого фотографа, що зробив знімок Міранди, але, звісно, така причина була. Усі його думки крутилися навколо того, яким же він був ідіотом, коли назвав Міранді своє ім'я тієї ночі. Ідея з кар'єрою журналіста в індустрії розваг була помилкою, тепер це стало очевидним. Перетинаючи паркетну підлогу, він ледь не замітував раптовий приступ хвороби, щоб втекти, поки Артур не підняв голову, але Артур посміхнувся і простягнув руку, коли агентка їх представила. Ім'я Дживана, судячи з усього, нічого не значило для Артура, і, схоже, він не впізнав його обличчя. Дживан доклав зусиль, щоб змінити зовнішність. Він збрив бакенбарди, зняв контактні лінзи і одягнув окуляри, які, як він сподівався, додавали йому серйозного вигляду. Він сів у крісло навпроти Артура і поклав диктофон на кавовий столик між ними. Він переглянув усі фільми Артура за попередні два дні та провів значну додаткову підготовку. Але Артур не хотів говорити про фільм, над яким працював, про своє навчання, впливи чи те, що ним рухає як митцем, або про те, чи досі він відчуває себе аутсайдером, як він сказав в одному зі своїх перших інтерв'ю багато років тому. Він відповідав на перші три запитання Джована односкладово, він виглядав приголомшеним і похмільним. Здавалося, що він давно нормально не спав. «Отже, скажіть мені», – сказав він, після як здавалося Джовану надто довгої паузи. Агентка щойно вручила йому рятуючий капучино. Як стоїть журналістам у сфері розваг? «Це щось із постмодернізму?» – запитав Джован. «Де ви міняєтеся місцями і починаєте інтерв'ювати мене, як ті знаменитості, що фотографують папараці». Обережно, подумав він. Його розчарування через відсутність інтересу Артура до розмови з ним починало перетворюватися на ворожість. А під цим відчуттям ховалися більші питання. Ті самі, що не давали йому спати вночі. Брати інтерв'ю в акторів було краще, ніж переслідувати їх. Але що це за журналістська кар'єра? Що це за життя? Деяким людям вдається робити щось по-справжньому важливе. Деякі люди, наприклад, його брат Френк, зараз висвітлюють війну в Аганістані для Ройтерс. Джован не хотів бути Френком, але не міг позбутися відчуття, що на якомусь етапі він зробив кілька неправильних кроків у порівнянні з ним. «Я не знаю», – сказав Артур, – «мені просто цікаво, як ти потрапив у цю сферу?» «Поступово, а потім раптово». Актор насупився, ніби намагаючись щось згадати. «Поступово, а потім раптово», – повторив він, на мить він замовк. «Ні, серйозно», – сказав він, ніби прокинувшись зі ступору, – «мені завжди було цікаво, що вами рухає». «Загалом гроші. Звісно, але ж є простіші роботи, чи не так? Уся ця розважальна журналістика. Я маю на увазі... Слухай, я не кажу, що такий хлопець, як ти, це те саме, що папараці». «Дякую, що приділяєш мені так мало уваги», – подумав Дживан. «Я знаю, що те, що ти робиш, це не те саме, що роблять вони, але я бачив хлопців...» Артур підняв руку, «Зачекай хвильку», і ковтнув половину свого капучину. Ін'єкція кофеїну змусила його очі трохи розширитися. «Я бачив хлопців, які лазять по деревах», – сказав він. «Я не жартую, це було під час мого розлучення, десь тоді, коли Міранда з'їхала. Я мию посуд, дивлюся у вікно, а там ці хлопеці балансують на дереві з камерою». «Ви миєте посуд?» «Так, хатня робітниця розповідала пресі різні історії, тому я її звільнив, а потім зламалася посудомийка». «Біда не приходить одна, так?» Артур усміхнувся. «Ти мені подобаєшся», – сказав він. Дживан усміхнувся, ніяковіючи від того, наскільки його це потішило. «Це цікава робота», – сказав він. «Трапляються цікаві люди. Хоча трапляються і найнудніші люди на планеті», – подумав він, але вирішив, що трохи лесочів не завадить. «Мене завжди цікавили люди», – сказав Артур. «Що ними керує, що іми рухає, щось таке». Джеван уважно вдивлявся в його обличчя, шукаючи сліди сарказму, але Артур виглядав абсолютно щирим. «Мене теж, якщо чесно». Я запитую, продовжив Артур, тому що ти не схожий на більшість інших. Я? Справді? Я маю на увазі, ти завжди хотів займатися розважальною журналістикою. Раніше я був фотографом. Яким фотографом? Артур допивав свій капочину Весілля та портрети. І ти перейшов від цього до написання про таких, як я? Так, відповів Джован, перейшов. Навіщо? Я втомився ходити на весілля. Зарплата була кращою, менше мороки. Чому ви питаєте? Ардор простягнув руку через стіл і вимкнув диктофон Джована. Ти навіть не уявляєш, як я втомився говорити про себе. Ви справді даєте багато інтерв'ю. Занадто багато. Не пиши, що я це сказав. Раніше було простіше, коли були лише театр і телебачення. Іноді профільний матеріал, стаття чи інтерв'ю, щось таке. Але коли досягаєш успіху в кіно, чорт, це зовсім інша історія. Він підняв чашку, показуючи жестам, що хоче ще капучину, і Джован почув, як під бурегенки віддаляються за його спиною. «Вибач», – сказав Артур, – «знаю, трохи лицемірно скаржитися на таку роботу». «Ти не маєш уявлення наскільки», – подумав Джован, – «ти багатий і завжди будеш багатим, і якщо захочеш, можеш кинути роботу хоч сьогодні і ніколи більше не працювати». «Але ви ж займаєтеся кіно вже багато років», – сказав він якнайнейтральнішим тоном. «Так», – відповів Артур. Напевно, я досі до цього не звик. Уся ця увага, вона досі якось збентежує мене. Я кажу людям, що більше не помічаю папараці, але це не так. Я просто не можу на них дивитися. Я це ціную, подумав Джован. Він розумів, що відведені йому 15 хвилин швидко спливають. Він підняв диктофон так, що Вартур його помітив, натиснув кнопку запису і знову поклав його на журнальний столик між ними. Ви досягли значного успіху, сказав Дживан, і звісно, разом із цим приходить певна втрата приватності, чи можна сказати, що вам важко приносити таку увагу? Артур зітхнув, він склав руки в замок, і Джеван відчув, що той збирається з силами. Знаєш, сказав Артур, чітко й житєрадісно розігруючи нового безтурботного персонажа, який у записі не звучатиме як виснажений і блідий чоловік із темними колами під очима. «Я просто вважаю, що це частина угоди, розумієш? Нам усім, хто заробляє на життя акторською майстерністю, неймовірно пощастило, і я вважаю, що скарги на вторгнення в приватне життя – це нещирість, якщо чесно. Ну, будьмо відвертими, ми ж хотіли стати відомими, так? Ми ж знали, на що йдемо». Ця промова, здавалося, виснажила його. Він помітно знітився і прийняв нове капучино від своєї агентки, кивнувши їй у знак подяки. Запанувала незручна тиша. Отже, ви щойно прилетіли з Чикаго, сказав Дживан, не знаючи, що ще сказати. Так, щойно прилетів. Артур знову потягнувся і вимкнув диктофон Дживана. Скажіть мені дещо, сказав він. Як ви сказали вас звати? Дживан Чаудхарі. Якщо я вам щось розповім, Дживане Чаудхарі, скільки часу у мене буде, перш ніж це з'явиться в прейсі? Ну, сказав Дживан, що ви хочете мені розповісти? Щось, чого ніхто не знає, але я хочу мати 24 години, перш ніж це десь з'явиться. «Артур», – сказала агентка десь за спиною Джована, – «ми живемо в інформаційну епоху. Це буде на ТІМЗІ ще до того, як він дійде до парковки». «ТІМЗІ – це таблоїдна новинна організація, що належить Фокс Корпорейшн». «Я – людина слова», – сказав Джован. У той момент свого безцільного життя він не був впевнений, чи це правда, але було приємно думати, що, можливо, це так. «Що це означає?» – запитав Артур. «Це означає, що я роблю те, що обіцяю». «Гараст, слухайте», – сказав Артур, – «якщо я вам щось розповім, гарантований ексклюзив?» «Так, я нікому більше цього не розповім, за умови, що ви даєте мені 24 години». «Гараст», – сказав Дживан. – «я можу дати вам 24 години до публікації». «Не просто до публікації. 24 години, перш ніж ви скажете це ще комусь, тому що я не хочу, щоб якийсь інтерн у місті, де ви працюєте, злив це самостійно». «Добре», – сказав Дживан. 24 години, перш ніж я скажу це ще комусь. Йому подобалася ця інтрига. «Артур», – сказала агентка, – «можна тебе на хвилинку?» «Ні», – сказав Артур, – «я повинен це зробити». «Ти нічого не повинен», – сказала вона. «Згадай, з ким ти розмовляєш». «Я людина слова», – повторив Дживан. Цього разу це прозвучало трохи безлуздо. «Ви журналіст», – сказала вона. «Не кажіть, дурниць, Артур». «Гаразд, слухай», – сказав Артур Джовану, – «я приїхав сюди прямо з аеропорту». «Гаразд, я приїхав сюди на дві години раніше, майже на три години насправді, тому що не хотів спочатку їхати додому». «Чому ви не хотіли?» «Я йду від своєї дружини до Лідії Маркс», – сказав Артур. «О боже», – сказала агентка. Лідія Маркс була партнеркою Артура по фільму, який щойно закінчили знімати в Чикаго. Дживан одного разу сфотографував її, як вона виходила з клубу в Лос-Анджелесі, ясноока і майже надприродньо, зібрана у третій годині ночі. Вона була з тих людей, хто любить папараці і часом навіть сама дзвонить їм заздалегідь. Вона подарувала йому чарівну посмішку. «Вийдете від Елізабет Колтон», – сказав Джован. «Чому? Тому що я мушу. Я закоханий в іншу людину». «Чому ви розповідаєте це мені?» «Наступного місяця я переїжджаю до Лідії», – сказав він. «А Елізабет ще не знає. Я прилетів сюди тиждень тому, коли мав вихідний під час зйомок, спеціально, щоб їй сказати, але не зміг. Слухай, що треба знати про Елізабет? З нею ніколи не траплялося нічого поганого». «Нічого? Не пиши це у своєму матеріалі. Я не повинен був цього казати». «Суть у тому, що я не зміг їй сказати. Я не зміг зробити це жодного разу, коли ми говорили по телефону, і не зміг сьогодні. Але якщо ти скажеш мені, що ця історія з'явиться завтра, то це змусить мене діяти, чи не так?» «Це буде делікатна стаття», – сказав Джован. «Ви і Елізабет залишаєтеся друзями і бажаєте їй лише найкращого. Вам більше нема чого додати, і ви бажаєте, щоб її приватне життя поважали в цей складний час. Так?» Артур зітхнув. Він видавався трохи старшим за свої 44. Чи можеш ти сказати, що це було взаємне рішення для неї? Розставання було взаємним і е, дружним, сказав Джован. Ви і Елізабет залишаєтеся друзями. Ви маєте значну, значну повагу один до одного і спільно вирішили, що вам краще піти різними шляхами. І ви бажаєте приватності у цей, не знаю, складний час? Це ідеально. Хочете, щоб я згадав про... Джован не закінчив речення, але й не мусив. Артур скривився і подивився на стилю. Так сказав він напруженим голосом. «Давайте згадаємо про дитину, чому б і ні. Ваш головний пріоритет – ваш син Тайлер, якого ви та Елізабет зобов'язуєтеся виховувати разом. Я сформулюю це менш незграбно. «Дякую», сказав Артур. 28. Артур подякував йому. І що далі? На дивані брата у висотній вежі на південній околиці Торонто через вісім днів після смерті Артура Дживан дивився в стелю і намагався згадати, як усе відбувалося. Чи запропонувала йому капучино агентка? Ні, не запропонувала, хоча це було б непогано. Дживан багато думав про капучино, тому що капучино було однією з його улюблених речей, і йому спало на думку, що якщо все справді так погано, як показують у новинах по телевізору, він, можливо, більше ніколи його не скуштує. На яких дивних речах ми зациклюємося, подумав він. У будь-якому разі агентка, вона провела його до дверей, не дивлячись йому в очі, зачинила їх перед ним, і яким чином це було вже сім років тому. Джован лежав на дивані, поглинутий випадковими спалахами спогадів і роздумами про такі речі, як капучину та пиво. Тоді як Френк працював над черговим проєктом із написанням мемуарів для когось, чиє ім'я він був зобов'язаний не розголошувати за умовами контракту. Джован постійно думав про свою дівчину, про свій будинок у Кеберштауні, задаючись питаннями, чи побачить він ще коли-небудь їх обох. Мобільний зв'язок уже не працював. У його брата не було стаціонарного телефону. Зовні світ завершував своє існування, і сніг продовжував падати. 29. Він дотримав свого слова. Це був один із небагатьох моментів, коли Джован пишався своїм професійним життям. Він нікому не розповів про розрив Артура та Елізабет, абсолютно нікому, протягом 24 годин після інтерв'ю. «Чого ти усміхаєшся?» – запитав Френк. Артур Ліндер у іншому житті Дживан годинами стояв біля будинку Артура. Курив сигарети і дивився на вікна, приголомшений нудьгою. Якось уночі він обманом зробив невдалий знімок першої дружини Артура. І хоча він добре заробив на цьому фото, досі почувався винним. Те, як вона на нього подивилася. Приголомшено і сумно, з сигаретою в руці, волосся стирчало в різні боки, бретелька сукні сповзла з плеча. Дивно було згадувати про це зараз, у цьому зимовому місті. 30. «Тобі треба перестати співати цю пісню», – сказав Френк. «Вибач, але це ідеальна пісня. Я не заперечую, але в тебе жахливий голос. It's the end of the world as know it» – пісня американського рок-гурту Рем. Ця пісня вже кілька днів крутилася в голові Джована, відколи він з'явився на порозі брата з вісками для покупок. Вони проводили час перед телевізійними новинами. Звук був приглушений, монотонна низка кошмарів, що залишала їх виснаженими та спантеличеними, у дрімоті, що чергувалася з безсонням. Як могло загинути стільки людей так швидко? Ці цифри здавалися неможливими. Дживан заклеїв пластиковою плівкою всі вентиляційні отвори у квартирі і думав, чи цього достатньо, чи вірус не проникне через щілини або якось інакше. Він закрив вікна рушниками Френка, щоб жоден промінь світа не виривався назовні вночі, і присунув комод Френка до вхідних дверей. Іноді хтось стукав, і тоді Дживан і Френк завмирали в мовчанні. Вони боялися всіх, хто був не ними. Двічі хтось намагався зламати замок, дряпаючи його якимось металевим інструментом, поки Френк і Джован завмирали у нестерпні тиші, але замок витримав. Дні минали, а новини тривали без кінця, поки не почали здаватися абстрактним, жахливим фільмом. Диктори говорили якось знічено, приглушено, іноді вони плакали. Вітальня Френка знаходилася на куті будівлі з видом як на місто, так і на озеро. Дживан надав перевагу виду на озеро. Якщо він наводив телескоп Френка на місто, він бачив автостраду, і це було болісно. Перші два дні трафік повільно просувався вперед. Причепи, пластикові контейнери та валізи були прив'язані до дахів машин. Але на третій ранок затор став абсолютним, і люди почали йти пішки між машинами з валізами, дітьми та собаками. На п'ятий день Френк працював над своїм проєктом, а не дивився новини, бо казав, що новини зведуть їх обох з глузду. На той момент більшість ведучих вже навіть не були ведучими новин. Це були оператори та адміністратори, які невпевнено говорили у камеру, і країни почали зникати з ефіру одна з одною. Спочатку Москва, потім Пекін, потім Сідний, Лондон, Париж і так далі. Соціальні мережі рясніли історичними чутками, а місцеві новини ставали все більше локальними. Станції зникали одна за одною, доки останній телеканал не показував лише кадр у нізрумі, де співробітники по черзі підходили до камери, щоб поділитися будь-якою інформацією, яку вони мали. Одного разу, прокинувшись у другій ночі, Джован побачив на екрані порожню кімнату. Всі пішли. Він довго дивився на цей порожній кадр. На інших каналах був лише шум або тестові зображення, крім тих, де транслювалися урядове екстрене повідомлення, марні поради залишатися вдома та уникати скупчень людей. Наступного дня хтось вимкнув камеру в порожньому нізрумі, або вона просто перестала працювати. А ще через день зник інтернет. Торонто занурювався в тишу. Щоранку ця тиша ставала глибшою. Постійний гул міста згасав. Джован згадав про це і Френк сказав. У всіх закінчується пальне. Але справа була навіть не в цьому, зрозумів Джован, дивлячись на зупинені автомобілі на шосе. Навіть ті, у кого залишалося пальне, вже нікуди не могли дістатися. Всі дороги були заблоковані покинутими машинами. Френк ніколи не приставав працювати. Мемуари філантропа були майже завершені. «Він, мабуть, мертвий», – сказав Джован. «Мабуть», – погодився Френк. «Чому ти все ще пишеш про нього?» «Я підписав контракт». «Але всі інші, хто підписав контракт, я знаю», – сказав Френк. Джован тримав свій непотрібний мобільний телефон біля вікна. На екрані миготіло повідомлення – немає мережі. Він опустив телефон на диван і втупився в озеро. Можливо, прийде човен і… У мовчазні після обідні години у квартирі брата Джован ловив себе на думці про те, наскільки людяним є місто, наскільки людяним є все довкола. Ми нарікали на безликість сучасного світу, але це була брехня, як йому тепер здавалося. Він ніколи не був безликим. Завжди існувала величезна тендітна інфраструктура людей, які працювали непомітно навколо нас. І коли люди перестають виходити на роботу, вся система зупиняється. Ніхто не доставляє пальни на заправки чи в аеропорти. Автомобілі залишаються на узбіччях. Літаки не можуть злетіти. Вантажівки залишаються на місці відправлення. Їжа ніколи не доходить до міст. Продуктові магазини зачиняються. Бізнеси замикаються, а потім грабуються. Ніхто не виходить на роботу на електростанції чи підстанції, ніхто не прибирає повалені дерева з лінії електропередач. Дживан стояв біля вікна, коли світло згасло. Кілька дурних секунд він стояв біля вхідних дверей, клацаючи вимикачами світла вімкнути, вимкнути, вімкнути, вимкнути, вимкнути. Перестань, сказав Френк. Він робив нотатки на полях свого рукопису у сірому світлі, що просочувалося крізь жалюзі Ти мене зводиш з розуму. Френк ховався у своєму проєкті, зрозумів Джован, але він не міг дорікнути братові за цю стратегію. Якби у нього самого був якийсь проєкт, він би сховався в ньому теж. Це може бути тільки у нас, сказав Джован. Може, просто вибило запобіжник у підвалі. Звісно, це не тільки у нас. Єдине диво полягає в тому, що світло протрималося так довго. Це як у будиночку на дереві, сказав Френк. Це було приблизно на тридцятий день через кілька днів після того, як зникла вода. Цілі дні минали в мовчанні, але траплялися незрозумілі моменти спокою. Джован ніколи не відчував такої близькості зі своїм братом. Френк працював над мемуарами філантропа, а Джован читав. Він проводив години, вивчаючи озеро через телескоп, але небо і вода були порожні. Жодних літаків, жодних кораблів. де ж інтернет. Він давно не думав про будиночок на дереві. Він був на задньому дворі їхнього дитячого дому в передмісті Торонто. І вони годинами сиділи там із коміксами. Там була мотузяна драбина, яку можна було підняти, щоб перешкодити потенційним загарбникам. «Ми можемо протриматися тут досить довго», – сказав Джеван. Він оглядав запаси води, яких поки що вистачало. Він наповнив кожну ємність у квартирі водою ще до того, як вона перестала такти з кранів, а нещодавно збрав сніг у кастрюлі і миски на балконі. «Так», – сказав Френк, – «але що тоді?» «Ну, ми просто залишатимось тут, поки світло не вімкнеться або не з'явиться червоний хрест, чи що там ще». Останнім часом Джован був схильний до кінематографічних фантазій. Образи змішувалися і накладалися один на одне. Його улюблений фільм у голові був про те, як він прокидається вранці під звук гучномовця. Армія прибуває і оголошує, що все закінчено. Цей гриб повністю подолано, все повертається до норми. Він відсуває комод від дверей і спускається на паркінг. Можливо, солдат пропонує йому чашку кави, поплескуючи по плечу. Він уявляв, як люди вітають його з передбачливістю в накопиченні запасів їжі. «Що змушує тебе думати, що світло повернеться?» – запитав Френк, не піднімаючи голови. Дживан збирався відповісти, але слова застрягли в горлі. 31. Інтерв'ю Кірстен Реймонд Франсуа Діало, бібліотекар міста Нью-Петоскі та видавець газети «Новини Нью-Петоскі», 15 рік після колапсу. Продовження. Діало «Вибач, мені не слід було питати про татуювання ножів». Реймонд. «Вибачаю». Діало. «Дякую, але я подумав, чи можу я запитати про колапс». Реймонд. «Звісно». Діало. «Ти була в Торонто, якщо я не помиляюся. Ти була зі своїми батьками?» Реймонд. «Ні, тієї останньої ночі, першого дня в Торонто, чи, мабуть, першої ночі, так? Неважливо, як це назвати. Я грала у виставі «Король лір» і головний актор помер на сцені». Його звали Артур Ліндер. Ти пам'ятаєш, ми говорили про це кілька років тому, і у вас був його накрилок в одній із ваших газет. Діалог. Але, можливо, якщо ти не заперечуєш, для наших читачів. Реймонд. Гаразд, так. Як я вже казала, у нього стався серцевий напад на сцені. Я не пам'ятаю багато деталей про нього, бо взагалі не дуже добре пам'ятаю той час, але у мене залишилося якесь враження про нього, якщо це має сенс. Я знаю, що він був добрим до мене і що між нами було якесь товариські спілкування. І я дуже чітко пам'ятаю ніч, коли він помер. Я була на сцені з двома іншими дівчатами, я стояла позаду Артура, тому не бачила його обличчя. Але я пам'ятаю, що зчинився якийсь шум прямо перед сценою. І тоді я почула звук, такий різкий шльоп, і це була рука Артура, що вдарилася об фанерний стовп біля моєї голови. Він якось відступив назад, його рука хаотично змахнула, а потім чоловік з глядацької зали піднявся на сцену і побіг до нього. Діало Таємничий глядач, який знав, як робити серцево легеневу реанімацію. Він згадується у некролозі The New York Times. Реймонд. Він був добрим до мене. Ти знаєш його ім'я? Діало. Здається, ніхто його не знає. 32 на 47-й день Дживан побачив дим, що піднімався в далині. Він не думав, що вогонь може поширитися далеко через сніг, але ідея пожеж у місті без пожежників навіть не спадала йому на думку. Дживан інколи чув постріли вночі. Ні скручені рушники, ні поліетилен, ні клейка стрічка не могли стримати сморід, що просочувався з коридору, тож вони завжди тримали вікна відкритими і одягали кілька шарів одягу. Спали вони близько один одного на ліжку Френка, щоб зігрітися. Зрештою, нам доведеться піти. — сказав Джован. Френк відклав ручку, подивився повз Джована на вікно, на озеро та холодне блакитне небо. — Я не знаю, куди б я пішов, — сказав він. — Я не знаю, як би я це зробив. Джован розтягнувся на дивані та заплющив очі. Незабаром доведеться приймати рішення. їй же вистачало ще на два тижні. Коли Джован дивився на автостраду, його переслідувала думка про те, що маневрувати кріслом-колісним Френка серед купи зупинених автомобілів буде неможливо. Їм доведеться скористатися альтернативними дорогами. Але що як усі дороги такі самі? Вони не чули нікого в коридорі більше тижня, тож тієї ночі Джован вирішив ризикнути та вийти з квартири. Він відсунув комод від дверей і піднявся сходами на дах. Після всіх цих тижнів у приміщенні він почувався вразливим на холодному повітрі. Місячне світло виблискувало на склі, але інших вогнів не було. Різка і несподівана краса, мовчазний мегаполіс жодного руху. Над озером зірки поступово зникали, одна за одною, ховаючись за хмарами. У повітрі пахло снігом. «Вони підуть», – вирішив він, – «використають бурю як прикриття». «Але що буде там, зовні?» – запитав Френк. «Я ж не дурень, Дживан, я чую постріли. Я бачив новини до того, як телеканали зникли». «Я не знаю, якесь містечко, ферма». «Ферма? Ти фермер?» «Навіть якби це не була середина зими, Джеване, ферми взагалі працюють без електрики та іригаційних систем. Що ти думаєш виростити навесні? Чим ти будеш харчуватися до того часу?» «Я не знаю, Френк». «Ти вмієш полювати?» «Звісно, ні. Я ніколи не тримав зброю». «Ти можеш рибалити?» «Зупинися», – сказав Джеван. «Після того, як мене підстрелили і мені сказали, що я більше не зможу ходити, я лежав у лікарні і багато думав про цивілізацію, що вона означає і що я в ній ціную я пам'ятаю, що думав, що ніколи більше не хочу бачити зону бойових дій, поки я живу. І досі не хочу. «Світ там усе ще існує», – сказав Джован, – «за межами цієї квартири». «Я думаю, там просто виживання, Джеван. Думаю, тобі варто піти туди і спробувати вижити. Я не можу просто залишити тебе». «Я піду першим», – сказав Френк. «Я обдумав це». «Що ти маєш на увазі?» – запитав він, але знав, що саме Френк мав на увазі. 33. Реймонд. У тебе все ще є той некролог Артура Ліндера? Я пам'ятаю, ти показував його мені багато років тому, але не пам'ятаю, чи було там ім'я. Діало. Чи є ще в мене передостанній номер The New York Times? Що за питання? Звісно, він у мене є. Але ні, імені там немає. Той чоловік із глядацької зали, який робив Ліндеру непрямий масаж серця, залишився невідомим. У звичайних обставинах була подальша стаття, ймовірно. Хтось знайшов би його. Але розкажи, що сталося. Містер Ліндер упав, а потім... Реймонд. Так, він знепритомнів, і тоді чоловік вибіг на сцену, і я зрозуміла, що він прийшов із глядацької зали. Він намагався врятувати Артура, робив йому серцеву легеневу реанімацію, а потім прибули медики. І той чоловік із залу залишився поруч зі мною, поки вони працювали. Я пам'ятаю, як завісу опустили, а я сиділа на сцені, спостерігала за медиками, а той чоловік говорив зі мною. Він був таким спокійним, це те, що мені запам'яталося. Ми пішли і сіли за кулісами на деякий час, поки мене не знайшла моя няня. Думаю, це була моя няня. Її робота була доглядати за мною і ще двома дітьми, які брали участь у виставі. Діало. Ти пам'ятаєш її ім'я? Реймонд. Ні, але я пам'ятаю, як вона плакала, дуже сильно ридала, і це змусило мене теж плакати. Вона стерла мій грим, а потім дала мені подарунок – те скляне прес-пап'є, яке я тобі якось показувала. Діало, ти все ще єдина людина, яку я знаю, що носить прес-пап'є у своєму рюкзаку. Реймонд, воно не таке вже й важке. Діало, це здається незвичним подарунком для дитини. Реймонд, я знаю, але воно здалося мені красивим, і досі здається. Діало. Саме тому ти взяла його із собою, коли залишала Торонто. Реймонд. Так, у будь-якому разі вона дала його мені, і здається, зрештою, ми заспокоїлися. Я пам'ятаю, що ми потім залишилися в гримерці грати в карти, і вона продовжувала дзвонити моїм батькам, але вони так і не прийшли. Діало. Вони їй передзвонили Реймонд. Вона не змогла до них додзвонитися. Маю сказати, я не дуже добре пам'ятаю цей момент, але мій брат мені розповідав. Зрештою, вона подзвонила Пітеру, моєму брату, який тієї ночі був удома. Він сказав, що не знає, де вони, але запропонував, щоб вона привезла мене додому, і він подбає про мене. Пітер був набагато старший за мене. Йому було 15 чи 16 на той час, тож він часто доглядав за мною. Жінка привезла мене додому і залишила з ним. Діало. А твої батьки? Реймонд. Я більше їх ніколи не бачила. У мене є друзі з подібними історіями. Люди просто зникали. Діало. Отже, вони були серед перших, якщо це був перший день у Торонто. Реймонд. «Так, напевно. Я інколи думаю, що з ними сталося. Думаю, можливо, вони захворіли на роботі та поїхали до лікарні. Це здається мені найбільш імовірним. А потім, коли вони потрапили туди, ну, я навіть не можу уявити, як хтось міг вижити в тих лікарнях». Діало. «Тож ти залишалася вдома з братом і чекала на їхні повернення». Реймонд. «Ми не знали, що відбувається. Спочатку здавалося логічним просто чекати». 34. Почитай щось, сказав Джован на 58-й день. Він лежав на дивані, дивлячись у стелю і постійно дрімав. Це було перше, що він сказав за два дні. Френк прочистив горло. Щось конкретне? Він також не говорив два дні. Те, над чим ти зараз працюєш? Справді? Ти хочеш послухати думки якогось привілейованого філантропа про благодійну діяльність голлівудських акторів? Чому б і ні? Френк прочистив горло. «Безсмертні слова філантропа, чиє ім'я я не маю права розголошувати, але про якого ти все одно ніколи не чув», – сказав він. Що мені подобається, так це коли актори використовують свою славу цікавим чином. Деякі з них створюють благодійні фонди, намагаються привернути увагу до важкого становища жінок і дівчат в Аваністані, або прагнуть врятувати білого африканського носорога, або відкривають для себе пристрасть до боротьби з неписьменністю серед дорослих чи щось подібне. Усі ці справи, безумовно, заслуговують на увагу, і я розумію, що їхня популярність допомагає донести проблему до людей. Але давайте будемо відвертими. Ніхто з них не пішов у індустрію розваг, бо хотів зробити світ кращим. Говорячи про себе, я теж не думав про благодійність, поки не досяг успіху. До того, як стати відомими, мої друзі-актори просто ходили на кастинги і намагалися привернути до себе увагу. Погоджувалися на будь-яку роботу, яку могли знайти, знімалися безкоштовно у фільмах своїх друзів. Працювали в ресторанах або кейтерингових компаніях, просто намагаючись вижити. Вони займалися акторством, бо любили його, але також, якщо бути відвертим, щоб їх помітили. Усе, чого вони хотіли, це щоб їх побачили. Останнім часом я багато думаю про безсмертя, про те, що означає бути запам'ятованим, про те, за що я хочу, щоб мене запам'ятали, про певні питання, пов'язані з пам'яттю та славою. Я люблю дивитися старі фільми, дивлюсь на обличчя давно померлих акторів на екрані і думаю про те, що вони ніколи по-справжньому не помруть. Я знаю, це кліше, але це правда. Не лише відомі, яких усі знають, Кларки Гейбле, Ави Гарднери, але й другорядні актори. Покоївка, що несе піднос, дворецький, ковбої в барі, третя дівчина зліва в нічному клубі. Для мене всі вони безсмертні. Спочатку ми лише хочемо, щоб нас побачили. Але коли нас побачили, цього вже недостатньо. Після цього ми хочемо, щоб нас запам'ятали. 35. Діало. Як це було ті останні дні перед тим, як ви покинули Торонто? Реймонд. Я сиділа в підвалі і дивилися телевізор. Район потроху спорожнів. Пітер виходив ночами, здається, щоб красти їжу, а потім одного ранку сказав, «Кіті, нам треба йти». Він завів машину, яку сусіди покинули, і ми проїхали на ній якийсь час, але застрягли. Усі з'їзди на швидкісну трасу були забиті покинутими машинами, як і бічні дороги. Врешті-решт нам довелося просто йти пішки, як усім іншим. Діало. Куди ви прямували? Реймонд. На схід і на південь. Обійшли озеро і спустилися до Сполучених Штатів. До того часу кордон вже був відкритий. Усі охоронці залишили пости. Діало. Чи був у вас якийсь конкретний пункт призначення? Реймонд. Не думаю. Ні, але це був вибір. Або покинути Торонто, або залишатися там і чекати. А на що ми могли чекати? 36. Джеван вирішив іти уздовж озера. Пляж був увесь у гравії та камінні. Важко було йти по ньому в снігу, у сутінках. Він боявся пошкодити щиколотку, і йому не подобалися сліди, які він залишав. Але він був рішуче налаштований триматися подалі від доріг, якщо це можливо. Він дуже хотів уникати інших людей. У свій останній вечір у квартирі він стояв біля вікна, спостерігаючи за швидкісною трасою через телескоп. За три години спостережень він побачив лише двох людей. Обидва йшли геть із центру, обережно озираючись через плече. У кожну мить цих годин він відчував тишу, яка йшла з кімнати Френка. Він двічі перевірив, чи дихає Френк, знаючи, що вдруге це було ірраціонально, але як страшно було б, якби Френк прокинувся сам. У нього було запаморочливе відчуття втрати, ніби скеля обсипалася під ногами, але тримався за розум лише силою волі. Він не був у нормальному стані, але хіба хтось був? Очікуючи закінчення дня, він сидів за столом Френка, дивлячись на озеро. Намагався втриматися за спокій цих останніх хвилин у цій квартирі, де він провів так багато часу. Френк залишив на столі свій рукопис. Джован знайшов сторінку, над якою той працював – роздуми філантропа про старі фільми і славу. Ідеальний почерк Френка у верхньому полі. Останнім часом я думаю про безсмертя. То це був рядок Френка, а не філантропа? Неможливо сказати. Джован склав аркуш паперу і поклав у кишеню. Одразу після заходу сонця він залишив квартиру з запиленим рюкзаком, який Френк використовував у походах до того, як отримав травму спинного мозку. Сам факт існування рюкзака був дещо загадковим. Чи уявляв Френк, що колись знову зможе ходити? Чи планував віддати його комусь? Коли останнє світло згасло над озером, Джован відсунув комод, вийшов у жахливий коридор із його смородом смерті сміття і темрявою спустився сходами. Кілька хвилин він стояв за дверима, які вели до лобі, прислухаючись, перш ніж обережно відчинити їх і прослизнути крізь із серцем, яке шалено калатало. Лобі було порожнє, але скляні двері були розбиті. Світ спорожнів із часу, коли він бачив його востаннє. На площі, на вулиці чи на далекій швидкісній трасі не було жодного руху. У повітрі відчувався запах диму з хімічним присмаком, який свідчив про пожежі в офісах і будинках. Але найбільше вражала абсолютна відсутність електричного світла. Одного разу, коли йому було трохи за 20, він ішов вулицею Йонге близько 11-ї вечора, і раптом усі вогні на вулиці згасли. На мить місто зникло навколо нього, а потім світло повернулося так швидко, що це здавалося галюцинацією. Всі на вулиці питали своїх супутників, чи бачили вони це теж. Це тільки мені здалося. І тоді його охопив холод від думки про темне місто. Це було так страшно, як він і уявляв. Він хотів лише втекти. Місяць був серпом у вечірньому небі. Він ішов якомога тихіше, відчуваючи тягар рюкзака з кожним кроком. Він уникав доріг, наскільки міг. Озеро залишалося ліворуч, чорна вода блищала. Пляж був блідим у непівтемряві. Неможливо було не думати про Френка, що лежав нерухомо на ліжку з порожньою пляшкою снодійного на тумбочці. Але він не міг дозволити собі зациклюватися на цьому, бо кожен звук міг означати кінець усього. У кожній тіні міг ховатися хтось із рушницею, хто хотів його рюкзак. Він помітив, як його відчуття загострюються. Абсолютна зосередженість охоплювала його. Саме це було потрібно, щоб вижити. «Щось бовталося на озері. Біла пляма. Вітрильник», – вирішив він. Мабуть, той самий, що він бачив тижнями раніше з квартири. І, ймовірно, нікого на борту не було. Він продовжував іти, і місто продовжувало відтягувати його від озера. Він підіймався на насипи та йшов вздовж озерних вулиць, доки не зміг повернутися до води, доки нарешті місто не зникло. Час від часу він зупинявся, щоб прислухатися, але чув лише воду, що плескалася об гравійний пляж і легкий вітер. Через кілька годин він почув постріли, дуже далекі, два короткі різкі звуки, і ніч одразу поглинула ці звуки, залишивши лише Джована, лише воду, лише тих переляканих душ, які ще залишалися. Він хотів би рухатися швидше. Місяць сідав, він проходив повз край індустріальної пустки. Йому спадало на думку, що він дуже втомлений, а також, що було б небезпечно заснути. Чомусь він майже не думав про те, як це буде – спати тут, незахищеним. Йому було холодно. Він більше не відчував пальців ніг, ані язика, бо клав сніг до рота, щоб уникнути зневоднення. Він поклав дрібку снігу на язик і згадав, як робив сніжне морозово з Френком і матір'ю, коли вони були маленькими хлопчиками. Спочатку потрібно розмішати ваніль. Френк стояв на табуреті на своїх дивовижно працездатних ногах, які ще не зазнали лівійської кулі, постріл якої розірве спинний мозок тільки через 25 років. Але ця куля вже наближалася. Жінка народжувала дитину, яка колись натиснена на спускавий гачок. Дизайнер креслив зброю або її попередницю. Диктатор ухвалював рішення, яке в повноті часу спалахне конфліктом, що Френк поїде висвітлювати для Reuters. Частини візерунка повільно сходилися. Джеван сидів на колоді дивився на схід сонця. Він думав про свій дім і питав себе, чи зможеш ще колись його побачити, і майже в ту саму мить зрозумів, що ні. Коли небо почало світлішати, він спорудив укриття скорчів і сміттєвих пакетів, які приніс із собою, імпровізовану конструкцію, яка мала захистити від вітру і, можливо, виглядати здалеку як купа сміття. Він згорнувся навколо свого рюкзака і провалився у неспокійний сон. Коли він прокинувся пізніше вранці, була мить, коли він не розумів, де знаходиться. У своєму житті він ніколи ще не відчував такого холоду. Він ішов п'ять днів, перш ніж побачив когось. Спочатку самотність була полегшенням. Він уявляв собі світ без законів, уявляв, як його тисячі разів пограбують і залишать помирати без припасів. Але з плином днів значення цієї порожнечі почало доходити до нього. Грузинський грип був настільки ефективним, що майже нікого не залишилося. Але на п'ятий день він побачив трьох людей далеко попереду на березі, і його серце підскочило. Вони йшли у тому ж напрямку, що й Джован. У весь день він тримався за милючу близько того позаду них. На заході сонця вони розпалили багаття на пляжі, і Джован вирішив ризикнути. Вони почули його кроки і дивилися, як він наближається. Він зупинився за 20 футів, підняв обидві руки, щоб показати, що він без зброї, і привітався, чекаючи, поки хтось із них покличе його ближче. Це були двоє молодих чоловіків, 19 чи 20 років, і старша жінка, Бен, Абдул і Дженні, змучені і виснажені у світлі багаття. Вони йшли на день довше, ніж він, спускаючись через місто з північних передмість. У місті багато злочинів. «Звісно», – сказав Абдул. Він був ходим і нервовим, із волоссям до плечей. Він накручував пасмо на палець, поки говорив. «Анархія, так? Немає поліція, чортова страшна річ!» Але насправді не так багато злочинів, як можна було очікувати, сказала Дженні. Просто людей майже немає. Вони пішли, чи всі? Якщо ти захворів, сказав Бен, тебе не стало за 48 годин. Він знав про це щось. Його дівчина, батьки і дві сестри померли в перший тиждень. Він не міг пояснити, чому сам не загинув. Він доглядав за всіма ними, бо до третього дня всі лікарні закрилися. Він викупав п'ять могил у своєму дворі. Ти, мабуть, маєш імунітет, сказав Джеван. «Так». Бен невідривно дивився у полум'я. «Я найщасливіша людина на світі, чи не так?» Вони подорожували разом майже тиждень, доки не дійшли до місця, де Джован захотів далі слідувати за озером, а троє інших вирішили повернути на захід, до міста, де жила сестра Дженні. Вони обговорювали це питання годину чи дві. Джован був упевнений, що йти у місто – це помилка, інші не погоджувалися з ним. Дженні боялися більше ніколи не побачити свою сестру. Врешті-решт, вони побажали одне одному удачі і розійшлися. Ідучи берегом сам, Джован відчував, як розчиняється в ландшафті. Він був маленькою, незначною істотою, що пливла вздовж берега. Він ніколи не відчував себе настільки живим і настільки сумним. Одного ясного ранку, кілька днів потому, він підняв очі і побачив Торонто на іншому березі озера, примарне через відстань. Тонкий блакитний шпиль прорізав небо, скляне місто. Звідси воно виглядало, як щось із каски. Іноді він зустрічав інших мандрівників, але дуже мало. Майже всі рухалися на південь. «Це як ті фільми-катастрофи», – сказав він Френко понад два місяці тому, на третю чи четверту ніч у квартирі. Це були дні до кінця телебачення. Вони були приголомшені жахом, але це ще повністю не дійшло до них, і тієї ночі було певне жахливе збудження. Усі ознаки свідчили, що все розвалюється. Це насправді відбувається? питали вони одне одного, але особисто у них була їжа і вода, вони принаймні тимчасово були в безпеці і не хворіли. Ти знаєш, сказав Дживан, у кіношній версії цього відбувається апокаліпсис, а потім що змушує тебе думати, що ми доживемо до того потім. Френк завжди був таким добіса спокійним у всьому. Цей безмовний ландшафт. Сніг і зупинені автомобілі з жахливими речами всередині. Переступання через трупи. Дорога здавалася небезпечною. Джован уникав її, здебільшого тримався лісу. На дорозі були лише мандрівники з приголомшеними виразами облич, діти в ковдрах поверх пальт, люди, яких убивали за вміст їхніх рюкзаків, голодні собаки. Він чув постріли в містах, тому також уникав і їх. Він кратькома заходив у сільські будинки, шукаючи консерви, поки їхні мешканці лежали мертві на горі. Триматися за себе ставало дедалі важче. Він намагався повторювати ланцюжок біографічних фактів, поки йшов, щоб закріпити себе в цьому житті, на цій землі. Мене звуть Дживан Чаудхарі, Я був фотографом, а потім збирався стати парамедиком. Мої батьки були Джордж Зутавий і Амала з Я народився в передмісті Торонто. У мене був будинок на Вінчестер-стріт. Але ці думки розпадалися в його голові і замінювалися дивними фрагментами. «Це моя душа й світ, що розмотуються. Це моє серце в нерухомому зимовому повітрі». Нарешті він шепотів одні й ті ж самі два слова знову і знову. «Іди далі! Іди далі! Іди далі!» Він підвів очі і зустрів погляд сови, що спостерігала за ним із засніженої гілки. 37. Діало. І ви просто продовжували йти, не маючи на думці жодної мети? Реймонд. Наскільки я знаю, насправді я взагалі не пам'ятаю того року. Діало. Нічого? Реймонд. Абсолютно нічого. Діало. Ну, шок був би значним. Реймонд. Звісно, але потім ми зрештою зупинилися в якомусь містечку, і я пам'ятаю все відтоді. До всього можна звикнути. Я думаю, дітям це було навіть легше. Діало. Здається, діти були дуже травмовані. Реймонд На той час, звісно, усі були. Але через два роки, п'ять років, десять. Дивіться, мені було вісім. Дев'ять, коли ми пристали мандрувати. Я не пам'ятаю рік, який ми провели в дорозі. І я думаю, це означає, що я не пам'ятаю найгіршого. Але моя думка така. Чи не здається тобі, що людям, яким найважче в цій, в цій нинішній ері, як би її не називати, в світі після грузинського грипу, найважче тим, хто чітко пам'ятає старий світ? Діалог я не замислювався над цим. Реймонд. Я маю на увазі, що чим більше ти пам'ятаєш, тим більше ти втратив. Діало. Але ти пам'ятаєш деякі речі. Реймонд. Але так мало. Мої спогади з часу до колапсу зараз здаються мені сновидіннями. Я пам'ятаю, як дивилася вниз із вікна літака. Це, мабуть, було десь за рік чи два до кінця. І бачила місто Нью-Йорк. Ти колись його бачив? Діало. Так. Реймонд. Море електричних вогнів. У мене мурашки, коли я про це думаю. Я не дуже пам'ятаю своїх батьків, насправді лише враження. Я пам'ятаю гаряче повітря, яке виходило з вентиляційних отворів взимку, і машини, які грали музику. Я пам'ятаю, як виглядали комп'ютери з увімкненим екраном. Я пам'ятаю, як можна було відкрити холодильник і звідти випаровувалося холодне повітря і світло. Або морозильники, ще холодніше, з тими маленькими квадратами льоду в лотках. Ти пам'ятаєш холодильники? Діалог Звісно, вже давно я не бачив, щоб їх використовували для чогось іншого, окрім полиць для зберігання. Реймонд. І в них було світло, окрім холоду, правда? Це я не вигадую. діалог У них було світло.